Salmul 188. Albetrii străbune, slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când oștile lui Darius, Alexandru și Traian ne-au predat, tu vatra strămoșească ai arat, ai curățat și sămânța viei tale așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în hunilor, goților, cumanilor, pecinegilor, Ciorchinii neamului nostru i-a aruncat și mucenicităi i-a adunat. Slavă-ți, doamne, fiindcă prin săbiile turcilor, tătarilor, cazacilor, holda de aur ai tăiat, și roada ta din vatra românească ai luat. Slavă-ți, doamne, fiindcă atunci când Crucea Europei a împurtat, cu trădările ungurilor, polonilor, rușilor ne-încercat. Slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când turcii, nemții, rușii, ungurii ne-au sfâșiat locul nostru din cer ne-a arătat. Slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când vicleniile, hoțiiile și trăderile grecilor le-am răbdat, Tu pe vatra românească, steaua destinului bisericii din Philadelphia Filad ai așezat. Fiindcă slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când jafurile, uciderile, trădările, vicleniile, și minciunile evreilor le-am iertat, Tu între aleșii și ne-ai luat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă noi dușmanilor noștri pâine le-am dat. La greu i-am ajutat, dar ei cu un pumnal în carnea noastră au tăiat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când o de fier al fiarei roșii l-am suportat, între bine la dreapta Ta ne-așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci. Când, prin poarta Sfintei Cruci, sutele de mii de mucenici români au intrat, fața ta s-a luminat ca semn că rodul vetrei străbune l-ai așteptat.